sunt un Mucenic Teodor s-a t de făților o put în sopără, Răză-mi răsăburi și mălățelul cu Sins părintele nostru, Vasile cel mare, Arhie cu Cezare-i Capadoc, Chiar de Sins să vreți să-ți măsești părintea Timișana și pe nărătuitul Să ne minuiască, să ne mântuiască prea noi ca un bol și de oameni viitor. și funcților pe care ne dă cu atât Bunului Dumnezeu să le trucem pas cu pas. Iubiți credincioști, princă astăzi Biserica Ortodoxă sărbează Duminica Ortodoxie, așa să ne screpurăm printre ușile istoriei să vedem, de fapt, Ortodoxia, este și de ce este cea mântuitoare și multeitoare, Nu o spunem fiind lipsiți de modestie, ci o spunem cum ne lăudăm în Hristos, așa ne lăudăm și în credința Lui care este Ortodoxia. Vedem de multe ori în viață că tot ce este râdnit trebuie păzit, fiindcă ochii văzând după așa ceva să fure sau să strige. Având în vedere că Hristos a venit pe pământ, în grea o l-am văzut cum a fost primit, chiar cu sânge, sânge mucenicesc. Les este de înțeles că și urmașii săi aveau să păcinească același lucru. Întotdeauna când un om pătimește boala după cu de vădăcinele de un om, creu se lasă păcântând, așa vedem și la oameni același lucru. Cu atât mai mult în biserică, vedem că acest război nu a încetat niciodată de-a lungul istoriei și nici nu va înceta. Și-o spun aceasta nu că sunt lipsit de optimiți, ci cum spunea Sfântul Ioan, pură de aur, marele părfat al timpului acelui, al antichității, noi nu trebuie să-L nici pe diavol, cu atât mai multe oameni care sunt ușmani din Dumnezeu. Să urâm faptele lor, dar că ei însi și nu. Din cauza ca aceea, Crăindu-ne nouă, Multe chiedici ne arată virtuozitatea noastră, Că noi, de acele chiedici, Ne facem mai puternici, mai bine struncinati. De vreme ce Mântuitor a fost primit, Cu așa răceală de către pământeni, coborându-se prin Feceara Maria, îmbrăcându-se Dumnezeu din sângeirii de ei și venând om de sărușit pe pământ, avea să ne arată, de fapt, drumul atât de treori, atâta de prim de sânge și de lacrimă pentru recucerirea a ceea ce am pierdut. Dar totodată, ca un a spus fără de mine și vedem că, într-adevăr, oricât de pregătiți, de puternici și de victuși, am fi când ceva în viață, dacă nu ai un bun învățăcer, nu ai un șerpaș, nu ai un ghid, măcar ceva să-ți ajute, nu poți merge înainte. Iată că Mântuitorul venit, încă prim fiind s-a arătat în Dumnezeirea Sa desăvârșită și om desăvârșit, și totodată a fost momentul și al când omul s-a arătat în greutatea lui desăvârșită. Când omori un om matur sau îl pedepsești, indiferent cu ce pedeapsă. Îi mai pui într-o oarecare tăgată dreptatea lui, Că fi matur, fata și cândva și merită judecata care i-a dat-o judecătorului. Dar când un copil este lipsit de viață și bucurcine, Referindu-mă la pâncii din Biblie, sunt primiște pe moarte, A fără numai ca arată și acea răutate, aș putea să spun, nu era ca al soldaților care au omorât copiii. ca acei erau niște mariune, erau niște roboți. Din aproape în aproape vedem că răutatea s-a nici la poporul budeu în totalitate, ci la coifeii sinagogii. Și totodată la Pila, la eroi care la Ierod de fapt dat să fie cel care l-a condamnat pe istorie, la Ierod care a dat poruncă îndemnat de către coliferii, sinagogii, să ucidă pruncii. Iată cum avea nou Israel să intre în această viață cu sânge, oare dacă venim în tuitorul, îl poate incrimina cineva dată în istorie că el este vinovat de uciga la din Dublin? Nici Era prun și el. Ce vreau a făcut? Fiindcă tu ești plin de prisma, de răutate de cremire, fără numai că ți-a venit piatra de porcitime, prin care tu ți-ai scos la iveală gearele asemenea noi fiare însetate de sânge și de jefuii. Iubiți că din cior și iată pe înnătăitorul îl vedem patiminta pe bună voie, îl vedem cum nu se ceartă cu pe crucea vărutării, îl vedem înfiat și apoi înălțat la cer. Îl vedem cum își ține făgăduința că la 50 de zile le trimite făgăduința Duhului Sfânt peste apostoli. Iar ei, ca niște apostoli cu minți, curați și treci în ceea ce gândeau și plin de credință, aveau să ducă cuvântul întâi și al împărăsirii Dumnezeu pe tot pământul. Acest lucru nu se ducea ușor ci era un risc mare, de cauză că aveau să se înfrunte cu două războaie cumprite, În primul rând, dezvădăcinarea partimilor care își aveau surgintea în idolatrii, în filozofiile idolate. Și al doilea război, aproape aș putea să sunt mai cumprit ca primul, aveau să fie iudei care l-au încălzit în toată lumea la timpul acela. Și văzând că Hristos, omorând, a înviat, n-aveau să se lase băduți de -acuma. Există o mică taină aici la om, dacă stăm și ne gândim. Din firea omului, el trebuie pentru orice fată, să se peiască, să-și facă o analiză a minții lui și știind că a brășit, ar trebui puțin smerindu-se să călească pentru ceea ce a făcut. Dar multora le lipsește acest discernământ și mintea lor, nefiind curată, trec înăscrema cealaltă. Al ungele așa a fost că după uciderea lui Hristos pe crucea Golgotei, au trecut în încătrie majoritatea. de acum creștinismul a dat să se ducă în lume. Nu mai putea fi oprit. Primul mocenic arhideacul Ștefan, ucis mișelește în Ierusalim cu pietre și arătându-se totodată la care o purta. În el. Iată, s-a arătat iarăși răutatea celor la care l-au judecat. Că spune Sfânta Scriptură, cei ce judecau pe Sfântul Arhidiacom Ștefan l-au văzut cu față de lângeri. Și când, ultima dată când a drept, l-a spus: Vă de deschise și pe Fiul Omului, și de-a Tatului. Rapinii și-au înfundat urechile și scrâșneau din dinți ca fiarele. Și atunci, au și de hainele lui, l-au scos afară din sinagogă și l-au sortit morții, morții cele mai curați cu pietre. Iată în pietri. Dar în momentul acela s-a pornit plicoanul peste toată biserica din Ierusalim și apostolii și toți ucenicii s-au împlăștiat. Dar ei nu aveau să sunt spăinunte. Se duceau în toate colțuri de Ierusalimului și aludei și al Samaria, al Galilei și spuneau ceea ce ce s-a întâmplat și propovăduind cuvântul Evangheliei. Și întărită cu semnele și minunile cu care le făceau ei, prin Duhul Sfânt, aveau să prindă cuvântul, la aceea că poate Sfântul să se făceau creștini. Lupta avea să fie din ce în ce mai puternică. Mergeau până la de Împăraților și a Icemonilor, mințindu-i că. Tot ce este creștin sabotează, șantajează statul. Și atunci, fără drept de, apel, îi de, cardenă, de a îi trimit la judecată, și o de moarte, m-a fost și Sfântul la care aponenim să și astăzi. Un mare bărbat Teodor stratilat, cu câtă virtuozitate, l-a mărturisit pe Hristos iubiți credincioși, dacă noi am vedea chinul de prin care treceau sfinții, cred că ne-am îngrosit. Și vin cu mic argument, mă arăta mare ziutuos și eu că voiam să văd moartea acelui care cred că este sfânt, acel tânăr căruia a tăiat capul cu cuțitul Mahomedani, tânăr rus din Georgia, și a tăiat capul, și pe viu era zânul filmat. M-am îngrozit și nu l-am mai în viață, cum îi sușnea sângele din ea. Dar să vedem chinurile care le sufereau sfinții pentru nobilul scop că la apărau pe Dumnezeu în fața acestui neam prea urban și păcătos. Odată cu sângele mucenice ce curgeau, din cele mai inocente trupuri, avea iubiți că din cior să se, se întrețească și lupta cealaltă, care continuă până în ziua de azi, de zile. se mulțeau de acum, și dacă mergem pe firul lor, găsim și acolo și de nermini. La rădăcină care a acest Spirit, și apoi creștea copac, mare. Așa s-au succedat ereziile, că după pacea care a dat-o împăratul Constantin, din edictul de la, la Mitalulam, în 313, ereziile aveau să se mulțează. Un evrân din Alexandria, investita metropola lumii și universitatea de acolo, a să vină arie care, foarte deștept fiind, asemăna Erezia Lui distrugând identitatea dumnezească a Lui Iisus Sfinții părinți imediat, foarte receptivi, precum cartele, la bundă, s-au adunat în anul 300 25, Benedictul dat de împăratul Constantin în aceea și a-l pe Terezia o din biserică și pe el, toța poliția lui și-a rămas clestemată până în zilele noastre cea doctrină. de acum adau să se terinde, la lungul timpului pe acest front de rezistență a sfintei credințe mântuitoare alte ereții, una mai drămurătoare ca alta. Sfinții părinți nu dormeau, își știau rostul și își știau misiunea de apărare a credinței. Nu stăteau în fotoliile lor, nu se mângâiau cu veșnintele lor, nu le era frică că pierd scaunul de slavă, de cinste sau cine știe ce trufește a fi pierdut. Ieșau imediat și cu riscul vieții chiar mărturiseau adevărul în fața nedreptății. Așa de-a lungul timpul aveau să fie șlorbite prin sinoade ecumenice și sinoade locale eleziile care disclugeau identitatea lui Hristos și trinitatea totodată. Iubiți o și această credință atâta de îți și cinți ei care rezistat cu năsilele noastre. n a să fie un gen nici nicicum. Scotea Dumnezeu, dar nu ca pe niște roboți, ci găsindu-i pe aceea niște vase frumoase, ca nisim și împotropite și curate, tu dar și-i aceea ca niște gliteși nu se cu irene. Așa aveau să se facă până în anul, până în secolul al VIII-lea, șase sinoade ecumenice, sinoade prin care se așeza biserica, sinoade prin care se arăta tot dogmatismul mântuitor și în aceste sfinte sinade era adunată toată ierarhia lumii inclusiv cea romă de și cum se zicea că de nemuritoarea cetate romă mergeau în o cu și apusul toți Creiau o limbă, toți credeau într-un Hristos și un potez, toți aveau aceeași credință și prin scrisori se întăreau credința iubit-credincios. Și de ce? Fiindcă pe scaunele cele înalte erau bărbați, cu adevărat urmașii de Hristos, neînfricați, mă gândeau pe Dumnezeu. Ca acesta este fiul lui și nu al Așa aveau să fie perioade alternative de război, disemnă și de pace. De la anul 720 avea să se ridice iarăși o cutremurătoare în sine, care se târcuiește, Sără mare licoagră. Dragi credincioși, acest eres cumplit, care îl vedem și astăzi și voi reveni, l-a lăsat împăratul Bizantului Leonisau. Acest om care era totalmente pe din afară cu biserica, datorită intereselor imperiale, mânind după și argintul din icoane și din biserici, și totodată mânat de idei din Isaurea și din Armenia, a lăsat această erezime. Sfinții părinți nu au lusit, nici nu dormeau la timpul acela. Stăteau și vecheau, un soldatul, disciplinat, și cu mult simț de răspundere la post, Când a început să se lasez acest, această erezie, Sfinții Părinți au început să șoferi. Nu s-au sfinit și nici momiți nu s-au lăsat de către împărați, stăpânitorii lor lumești, ca să zică pe și i-au dus strat, s-au dus la împărat, la palatele interiale și i-au spus, împărată, te cinstesc ca pe împărată, că ești împăratul meu. Dar ceea ce gândește asupra bisericii nu este bine. Gândește-te, împărată, că ești muritor. Mâine, poi mâine, împlinești și tu rostul vieții și vei da seama cu cel la cel cu care tu acum te luți de ce ce faci. Acela nu a ascultat și a devenit din ce în ce mai sfortunos asupra bisericii. Iubiscă că din ce ori care s-a putut face atunci în biserică cum cit a fost. Se aruncau în cuanele, în closete, la grog de junori, se cărcau în picioare, se cu sapa icoanele de pe pereții bisericilor. Era o grozăvie ce s-a putut întâmpla în timpul acelea. Pereții nu puteau să stea goi. Au ajuns nebunii ca să picteze păsări, chipul de oameni, animale în biserică. Sfinții părinți au ieșit atunci la război, și cu riscul vieții și a sănătății lor nu au încetat de a arăta adăvărul, că noi ne închinăm la Sfintele Icoane nu ca la niște Dumnezei, nu substituim pe Dumnezeu prin icoană, ci noi ne închinăm la, la Dumnezeu prin icoană. Și cum spuneau simții Părinții Icoanei, este ca o fereastră prin care vezi dincolo de ea. Ca să fim pe înțeles, când ne uităm pe o să pe un geam, te uiți la sticlă, ea îți lasă liberă vederea, nici nu o facem seamă pe sticlă, doar dacă dai cu capul în neam. Dar ea te ajută față de ce este în jurul ei, că este o parte, te ajută să vezi dincolo. Și fiindcă acum trăim alte vremuri cu totul deosebit de față de timpul de, de atunci, avem argumente mai mari la cinstirea sfinților Icoane. Când păstrăm în casele noastre niște poze, ori amința unor persoane dragi din viața noastră sau unor evenimente din viața noastră, sau un pictor când într-un tablou reprezintă ceva? Oare te uiți la fătia aceea sau la culorile din ea? Cu mintea te transpui la evenimentul sau la persoana aceea de atunci. Trăiești parcă o viață de altă natură. Așa și icoana, noi nu o cinstim ca pe un Dumnezeu ci prin ea îl vedem pe Dumnezeu și pe Sfinții Dumnezeu. Dar acolo unde este credință fucine sau deloc, lesne se găsește Cine, și având și puterii, poate să și execute ceea ce poftește mintea lui sau brațul lui. Nu s-a fi să-și pună Împăratul Leon Că eu sunt și preot, și împărat. Pratul, mare cinstea, dar a venit un sfânt și a spus, împăratul, tu ești împărat numesc, iar biserica nu este a împăratului, biserica este a preoților și a alhereilor. tu nu ai dreptul acolo. Precum alhereul nu se bagă întregurile tale, iumește în împărăția ta, nici tu nu ai voie aici Dar neprimind cuvântul din orvoriu, a avea să le exileze pe Sfânt, avea să-l bată, să-l chiar să și o omoare. Așa s-a făcut că succedându-se la împărăție, împărați, parcă din aceeași rădăcine drestemată al Leului sau aveau să fie mai furtunoși unul de la altul. Îl ceea ce a spus prorocul David, săturatul sau de fi și-a lăsat rămășiță prâncilor lor. Avea să vină vremea împăratului Le Constantin copronutului. Acesta moștenea la rândul lui Aceeași răutate. Dar a pierit când Dumnezeu a decis și a rămas soția lui în drepturile legale de a fi succesoare a tronului, Sfântul Atunci, pe scaunul patriarhal din Constantinopol era Sfântul Calasie. S-a consultat cu Sfântul. Și împreună cu ceilalți erari au găsit de să facă un sinod ecumenic, cel de a șaptelea sinod în 787 în ceia. Atunci s-au blestemat aceste erezii, atâta de putremurătoare care a din temelii Biserica Ortodoxă. Cu toate că Biserica Vaticanului la timpul acela încetea au ușor, ușor să se desparte de drumul adevărat mântuitor al ortodoxiei, totuși au trimis reprezentanți la sinod și au împărtășit practicarele sinodului de atunci, condamnând și ei la rândul lor această ieretie puternică și furtumoasă și plină de sânge iconoclastică. Avea să revină pacea în biserică, cu mare dragoste sfinții erau eliberați de închisori, schilos, cu ochii scoși, picioare mutilate, mergând în câși de bătrânețe sau de o stăneală sau de bătării totuși au venit să zâmbească pentru ultima dată în viața lor, o libertate adusă de Sfânta împărăteasă Irina cu ajutorul Sfântului Patriarh Tarasmei. Grazi credincioși s-au bucurat creștini tot atunci. Era o veselie, era un Paști în fiecare zi și în fiecare an. Dar n-a să dureze mult ca să se ridice un altul blestemat Leon Armean. Acesta prinde de orgorii avea să aducă din nou iconoclasmul în biserică. Parc era mai furtunoși și mai prestemat la cei din lui. 100. Sfinții iarăși aveau să meargă prin închisori mărturisind adevărul. Nu se sfiau. Dar, în paralel cu alții hirboști apărători ai grepte credințe, aveau să nască și niște pârâți creștini, episcop, călugări chiar, sau mirepi. Aceia numai din buze ziceau, da, dar de fapt cu inima blestemau pe Dumnezeu și din interese materiale aveau să împărtășească ideile împăratului. Aceste idei nocive. Aveau să până când, la rugăciunile Sfinților, Dumnezeu a decis să curme viața acestui plăstăman în acest fel. I s-a făcut un vis lui Deon Arneanu, fiind singur undeva, l-a văzut de Sfântul Patriarh Tarasie, care era mort de -ne? Cum spunea unul dintre să-l S-a trezit în acea grozăvire a visului și a început o nebunie totală și a luat toate miștoacele de precauție. Mamei Împăratului i-a venit o doamnă care era Maica Domnului cu un pahar de sânge și spunea, ia și ia. Din pahara purea sângele, ea s-a îngrețoșat, cum să bea, ea și bea, bea ce sânge, că fiul tău, iată ce face fiul meu, vresteamă în și trimite pe sfinții mei, îi trimite în închisor și o mare în înșelește, ea. S-a trezit cu aceeași grozărie din fiul și a spus fiul ai grijă ce faci, ești împărat, ar gândăște pe răspunsul Hristos. Nu s-a înțelepțit. Până în ziua când în noaptea de naștere a Domnului Hristos, la priveghere împăratul, o gardă de corp, a venit în biserică și cânta la strană propare de priveghere. Un complot a venit în biserică cu servii pe sub haine și la o comandă a dat cu în unul care credea că e Că fiind fric în biserică, purtau niște capușoane pe cap și l-a confundat și l-a tăiat pe acela. Împăratul, când a văzut acest lucru, s-a înspăimântat și a fugit în. Sfântul Altar Garda Cei din complot S-au dus după el în Sfântul Altar S-au săvorit la ușile împărătești și la cele de Acunești Dar fiind bărbați, puternici Au spart în ușile și au intrat după el A luat Sfânta Cruce În brațe să se apă Și acel soldat A tăiat cu sabia brațul La Sfânta Cruce și a tăiat și lui brațul s-a văzut în colții de moaști, apoi a căzut în genunchi, în partea stângă a Sfintei Mese și a făiat capul. Și tocmai acolo, deși este sângeros ce vă descrie, dragi perinciori, dacă să vedeți judecata lui Dumnezeu cu tine. acolo s-a scurs de sânge, blestemat. Și de ce a mișoșit Dumnezeu tocmai acolo? Fiindcă exact în acel loc acest împărat a călcat în foana îngrijitorului în picioare sfărâmântă, cu ani Nu l-au omorât Dumnezeu atunci, l-am i-a trimis mesaj prin fiți, prin sfinții săi. Nu s-a înțeles, că dei prostului putere și atunci să arate ce muște are, Uite că prin minte se duc și mușii. și iată că acolo a pierit unde la a omorât practic de Hristos. S-a dovedit încă o dată dumnezeirea în tradiție de respectarea Sfântelor Icoameni n-avea să dureze mult, dragi credincioși, fi să vină un alt împărat care-i moștenea acesta până când a venit Teofil, la anul 820-30, așa ceva, destemat așa acela în acest teres. I-a spus împărăteasa Teodora, soția lui, nu te cui cu icoanului și cu Sfinții lui Dumnezeu, că nu este bine împărate. Eu nu vreau să intru peste tine, că sunt mai mică ca tine. cinstea ci mea fuge de la tine, dar sfatul stau, nu este bine. N-a nici de Sfinții părinți, nici de scump a însoțirii. Și a venit vremea că a căzut la boală cumplită, și ca semn de destemăție care i-a dat-o Dumnezeu, i s-a deschis gura în acea boală, încât că se vedeau și în interiorul ei mădularele. Era o boală incurabilă. Atunci venea să și spunea, că iește-te aici, că ești pe patul morți, că mult rău a avut bisericii lui Hristos și la Patriarhie era Sfântul Neftorie. Împărăteasa l la rugat pe Sfântul Patriarh ca împreună cu toți ceilalți era să se roage pentru Împărat. Rugându-se, i s-a închis ura și spune istoria că în cele de urmă totuși ar fi pădurit rău și apoi s-a smuls sufletul din Împărat. să rământ, liberă de-acuma și pe scaunul imperial și a putut permite, împreună cu Sfântul Împăral, cu Sfântul Patriarh Neftorium, să națe Sfintele Icoane Constantinopol cu cele mai de nebescris. A urmat-o luând legea de la Sfânta Împărăteasă Urina și de-atunci a restabilit pacea în Sfânta Biserică Orpădostului și s-a și hotărât totodată că la această zi, prima săptămână, prima duminică din Postul Mare, să se numească ziua Sfintei Ortodoxie. Totodată, în timpurile veții, se dea un așa-numit în care erau arătate toate blestenele a martinilor care se vedeau de către Sfintele sovoare, ecumenice și locale, asupra ierezicilor. Aceasta fiind istoria, aș vrea să-mi puțin, dar încerc multe să nu vă obosesc, cât de mare folos și pentru noi care trăim actualitatea, pentru zilele acestea. Aș vrea discret, dreamși credințelor, să nu mă condamnați de antisemitis sau o unde undeva am să pregătesc scoțând prin eu dar aș vrea să scot puțin adevărul zilelor acestora, fiindcă de pe la 1700 și ceva luna nu se mai călduiește după pofta ei, mai ales popoarelor, ci cam toate într-o unitate sunt conduși oameni de undeva, prin marionetele de stat, bineînțeles. Simca nu era politicul, ci era biserică. Caracatița aceasta mârșavă care curge din niște societăți obscure, din tenevele limoceleva se să să se ducă încetul, cetul, înțintă, în piramida în vârf, care este biserica. Și, de pe la 1800 și ceva, s-a scos din practicarea bisericei citirea, cum ar fi astăzi, acel sinorul om. De ce s-a făcut acest lucru, fără numai cu bătaie lungă, mergând spre eșmenism? Că ce blestem, nu poți să-i iubești, logic este. Că dacă urăsc ceva, nu mă pot ridica de el. Dar dacă în biserică tu grăstemi, logic este că nu te mai poți uiți cu așa ceva cu ce ai mai și acele s sau matematiziri, cum se zice în practica biserică, în locul sunt ale Sfinților Păriniți, noamnul a unui oameni de rând, mari făcători de minuni. Și în general, la sinoade, se făceau semne dumnezeiești în care se împlituia Dumnezeirea acelea dinării. Se scurge timpul de minim, în secolul trecut, Dar acum furtunos și politic și bisericesc. Ținta ta era biserica ortodoxă. Catolicismul era deja o stradă prinsă în mâini de către cei care s-au luptat cu Hristos. Și vedem un leu cât de puternic. El este puternic acolo în libertate dar dacă este încătușat, devine de risul lui. și de milă totodată un leu la grădina zoologică sau orice fiară care este fioroasă în libertate. Trebuiau prinsi, credincios, credincioși, arestați foarte cuvinte sau legată gura acelor la care stăpâneau biserica. Și așa s-a făcut cu Vatican să mă ierte Dumnezeu de o socot, că este o groapă de gunoi sau un mădular de refulare a trupului, că prin Vatican se fac toate nebunile în lume și ținta care este de a băga în biserică legiferat păcatul Sodomei și Abomon și toate ireziile și în felul acesta avea să-l definitiv pe om cu Dumnezeu. Știind acești oameni care n-au nimic comun cu Dumnezeu ci doar slujitorile satanei că așa cum Dumnezeu s-a supărat pe pentapole și a scufundat lăsând fucioasă, Așa se va supăra când se va spăca Biserica și omul va gândi cele necumincioase. Acesta fiind zise, să ne rămânem prin tenevele vieții de astăzi. Primul lucru care trebuia făcut, uniformizarea calendarului. Cu Catolici a reușit. Trebuia să intre în biserică Ortodoxă. Nu s-a putut face nimic până nu s-a pus om potrivit pentru scopul potrivit. Și în 22 a pus pe scaunul patriarhal din Constantinople, care încă mai era numit capul Ortodoxiei, de mare mason mele de A Acela fiind doar cu hainele era al bisericii, dar gura închisă, Că de fapt îi se punea în față ce să citească poporul, a convocat acel plestemat sinor, dar nici nu pot să nu în sinor, chiar de el, și nu-i zic sinor, pan-ortodox, care este un cuvânt neoprotestat. Și-au făcut schimbarea calendarului și în felul acesta, primul lucru, prima dreapta a fost făcută de uniformizarea calendarului. În România era înalțat din greco catolici Miron Cristian. Din coada de câine se fasită de mătoase ca <coughs> un eretic și-l pui un scaunul patriarhic. Prin el s-a strecurat și au făcut ceea ce au făcut atunci în 24, că au schimbat calendarul. Departe de-a de mine, de-a fi ceva dârfă sau nu știu cum vreți să o catalogați, dar este un adevăr, citez o istorie. De-acuma avea să fie prada cetul cu în încorsetată. În Rusia se lupta lei după el ceilalți peste masca au biserica, prin sânge trecând o În România a comunismul pe om. Și legalitatea n-a fost mai altfel, doar că avea poarnă de altfel. din credincioși, ținta era ecumenismul. Și acum, chiar din sânul bisericii oficiale, sunt oameni care văd adevărul și prăpastia de nevestiți. De vreme ce? Sfinții părinți au adus aceste tesaur și de tradiție sfântă până în zilele noastre cu sânge s-au jertfit, dragi credincioși, viața pânându-o ca o jertfă pentru Hristos. Oare tu cine ești să-ți permiți să schimbi ce simți Sfinții Părinți le-au așezat cu sânge pe ce primele. Iconoclasmul l-am văzut 120 de ani, cât a durat, cât sânge a stort din trupurile glăguite de poșii în Cine ești tu cel de astăzi care te împrietenești cu din Occident? Că toți neoprotestanții sunt iconoclași. Nu cred în Icoala, nu cred în Sfintele maște, nu cred în Sfânta Cruce, nu cred. Iehoviștii sunt din sorginte ariana, luterani, carvin, baptiști, adventiști, toți nebunii lumii, nu cred în nimic, ceea ce crede în noi. Și acum, te întreb de tine era și economa al tainelor lui Dumnezeu, cu cine faci tu e ecumenică? Care o faci din de o săptămână, din februarie, ianuarie? de vreme ce Sfinții Părinți n-au vrut nici măcar o clipă să stea de vorbă cu ei sau să accepte și câte prietene. În drumul acest atât de tenebros al Bisericii, iată că în zilele noastre a apărut pe Macamon Biserica și să mă că sufleta, să spun, homosexuală. Femei, episcop declarate lesbiane, bărbați, episcop declarat homosexual și parte la foarte în Cuminismului. De cât sunt de și toți ceilalți erari care pătezi din pană și vă lăudați cu ziua de astăzi la Ortodoxie, care fals o Vă veți cu și cu aceștia și vor veni să țină o slujba lor de dealul Patriarhiei. Cred că atunci va fi și vremea Sfinților din România să răsară la timp și să spună, Dragi credușoși, ținta este de-a Biserica. Dacă noi ne închinăm cu atâta cinste și dragoste, nu că vrem noi, consimțim că ceea ce au făcut Sfinții Părinți este adevărat și venerăm cu ameni. și vedem cinsta lor prin facerea de nimeni. Oare cum putem noi să îngădim pe unul care împlăsteam în minte mari ca Domnului? Oare poți să stai chiar așa pasiv? Am găsit în viața mea că așa mul miele strânea când erau înjurați de mame și sereau chiar la bătare. Mă gândeam, totuși cât își pe mama lui, nu permiteau înjuratură sau să zică ceva obțien în față de părinții lui. Dar tu ne merg să o pe lui Hristos. Oare Hristos stă pasiv? Spunând că avut fi? Să nu te închii ei, sau sfinții care au pătrimit atât de mult tu să-i și și să ușor, fără numai că Dumnezeu, în aceeași nesărmulită rădare, tace, poate venindu-și în fire, se vor întoarce cândva. Lipsit fiind, dragi, din ce un puțin de la mintea mea, la a un pregătitor sau scoat o, o dreptate nedreaptă, v spus aceste lucruri ca să vedeți puținul din ce, ce se întâmplă în ziua de astăzi. Îmi pare că și parlamentarii, aș putea să spun fac precum împărații bizantini din iconoclas. sunt parlamentari și preoți, sunt președinte și preoți. Și de ce? Își și și cinste lui. Chiar îi dau cinste, că Biserica goală, fără pasul, l-a legat de mâni și de picioare și este un pă, o păpușă prin care se folosește în toată de acestea laice și miserabile. Acesta este adevărul și încă este începutul, dar cum se va lega Occidentul de Biserica Ortodoxă? Eu trag un semnal de alarmă, dragi din jur, să avem grijă că nimic nu avem de păsit, decât Sufletul din nou. Că toate de la am pierde și vedem că le pierdem când suntem bolnavi și ne cartă toate în desuietul lor, sau când murim, iarăși nu ne folosește. Dar singurul avut este Sufletul. Și dacă l-am pierdut, cum spuneam în nu mai are nimic de fiectul. Încerc o dată iertare că v-am ținut toate mult, dar din privire Dumnezeu, spun, fiindcă Tinturile sunt tare grele și ortodoxia rămâne statutului frumos și temi și Dumnezeu de Biserica Nuclutoară. Chiar dacă a fost rănită, lovită, a rămas în tectric ei și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a născut în această greaptă prăvință și să ne ajute să o și Lui Dumnezeu să dăm slavă și cinstă în Amin. Amin.